Toamna-n Mi-a bătut azi noapte toamna în geam, Mi-a bătut cu degete de ploaie Și la fel ca în fiecare an, M-a rugat să l las să intre în odaie, Că mi-aduce o cutie cu capstan Și țigări de foi din Rotterdam. Am privit în jurul meu și în mine Soba rece, pipa rece, mâna rece, gura rece. Toamne! Cum puteam să o las să plece? Dacă pleacă, cine știe cât mai vine? Dacă în toamna asta poate, toamna îmi bate pentru cea din urmă oară în geam. Donevul, la pendant, întrebă, madame. Și femeia cu privirea fumurie a intrat, suspectă și umilă, ca o mincinoasă profeție de Sibilă. A intrat, șodaia mea, într-o clipă s-a încălzit ca un cuptor de pâine numai cu spirala unui fum de pipă și cu salutarea Doamnei, care mâine o să moară. Va, polnava de gripă.